Ja, här var inne i In posten Janu och, och, och, och skruv, skruv på 70-årigen. Stude post och pratade varandra till Sanger. Och så var det i sinsta mand det... och på post och så det här Och han har säknat kassurska läring i QV, i, i, i 74-talet och här har sagt att jag sa att den blir alldeles som vimmelkantig, den där syns man. Nu, just förrän posten för att hoppa varandra så. De kom här, för det kom nog långt säng skulle Och så får vi på i Nikola och stanna där vi Och när när Postiljonsen kom så fick han i Särvegen och Postiljons frågade och han dödde den där teilen in. Han har sagt att han ger ut att stå upp i steg, Nå, Han ställde sig och och be för att till och och började på Postiljonsen. Och som fortellar till om väg till Efterså huggen i ögat så hör jag. Och då var det färdigt med honom. Och så tar en pistol fortellar Till Stjärtpaiken körde på det leran. Så tar en pistol fortellar han. Och skjutpaiken. Och han var vild här i oss och, och, och heter Hermannsson. Och, och i där och Hästen fortsätt. Den tydaste hästen ett vägen. Och han våldade var ju hästen. Och hittade hem där själv. Och när Karstiusen kom till sig gården där hon hörde om hästen så. Jag hade ju att, när ingen kom in. Och då fick Karstiljan bara in i kläder. Mm. Ja. jag har behövt hittat fast det. Och så. Vad är Jan Battig Och när han hade gjort det där, så kom ett såt om och tur, det höskade inte. Och så här frågar jag då, denna orden, hon skulle ha om de har stane. Som de har stane här, så har jag skjutit upp på mm. det, påställde jag då, Och är vården? Och sen har jag väldigt svalit vet om ni har den här, vad är vården? Den här och, och, och, och så är i fältet på oss till Jön. Hon var kvinnlig man i Schaffort. Och så... Marian Batty bjöd ju och letade hon så hade Och de, de trodde ju att det var När ödländar och fejnarna eller över det här misstänkt. Men det här, hon sätten och tog inte det att var galet. Och han hette Petrojön. Han satt att om det kan jag förlova han, att han har spänt sig och på Och när de i släran, sägs, och de sig delade, det gärs i säger så får han det sitt det i brevet. In i mm. Och papper och, och då satt han det. det <laughs> Och pengarna de, här sina sår. Och pistor. Öter järnvägen sina sår. Och där där Fosans så Tenningen var i, han gick upp på Kostmuseet i Storten. Han hade säkert om Rune och Jean Eirik var det enkelt att fråga om de har någon fel av Och här var det väldigt biträdigt att ha tagit en mål till honom och läst honom. De hade ju vägt i väg som honom. Så då fick vi säga hur den Nå då kom han ju råtsläraren i psykosen i Sandis och han här gjorde det där fler dagar fast ni drar mig. det med en dikopatskål. Och han satte sig det blåra att, det att det blev så vill ta en där. Till slut taget till backen och kopparna. ta Ja, då är den troligen klar. Ja, han men det är så att man har huvudet i Stockholm, men det är en på postmuseet om man gör det. Nej, han tar, det var en gammal postmiljoner, han tar, att den är troligen på, på kriminaltekniska anställ i Stockholm. Ja. På, eller på museet, kriminaltekniska museet. Nej, men på, han, han kallade det så. Kriminaltekniska anstalt. Där hade de sådana där för fem år Men det, det där var postmuseet riktigt var. Och det var en hel väg med pärmar och alla möjliga företag var det. Som var skruvig upp i dem. Och som vi sa var det frågan. Och vad är det för här? Jag sa att det var 1900 steg. Ja, då då talar ni till och där Det är i År, Och fotograf i Rio Paulo, det är ju så här då. Det var inte som man han fick en livstid då. Han dog han fick han fick dödsstraff, han tar ut först, men då kom de på att han var synsk och då blev det statslindring. Så han fick livstid Vilket år var det? 1906. Han levde inte så länge i fäng? Nej, han levde ett så länge på hängelse. Han dog i hängelset. Det var denna kalemilogen. har du, det finns någon visa om det är uppe i har, Jo, den, den var där uppe på kosmussängen. Hon levde upp hela visan. Och vem har gjort den visa? Ja, det är väl Harry och jag bor tror jag släktingar till pojket som var inte rätt. Ja, han det... var 17 år gammal. Var det många versare till den visa? Ja, nu var det väl nog 7-8 mars. Ja, hade du in den Jag nu hade jag köpt den. Det är jag så att jag vill förära dig själv en sån. Den är helt enkelt Oskalabrilom. Oskalabri den handlar om ett helst operativt fiktion som skedde utifrån Och så den första mars till Harry och Jahan, en forskare som man utan sjönk men längre norr på vägen när man slår, sköt pojken från ett trottat pannan. Han sköt sköt först med polisen, med 40 jord Men då levde han och så går han dit och höggde rykan i grunden. Mm. Mamma sa att hon hade ju tvättat möten och peltn var följlig. Och det hade varit bara ett och doktorn hade sagt att om han hade blivit tagit ifrån, hade reda på genom att han överlevde. Ökade bröt sattan. Hon satt att sväta fäll, den där Hilda hette Harry och Hilda. Så låg han infallande. Jo, som postilljon som BTE-polis, då visste han att han hade skallit sig i begården. Då hög han i huvudet med yrken. Och han hade haft det där i munnen när de tog reda på